juurde teki alla, ja ja ei alata välja, sõdeb mulle kuuman alja, panen südame põksuma. Seal siin ootsin tundin, eli nagu mõni armud karja penis, ees ma kuulsin ühte heli, mis pani vereks kiihama. Seal sin ootsin tunni, eli nagu mõni armud karja penis, seal ma kuulsin ühte heli, mis pani vereks kihama. Bye. lavakka ainukel kord ma aitan takka, siis sina jõuad üles lakka Minu heiteni tule tulemine juurde tekki olla Jätta pea ja jalaga välja, see teeb mulle kuuma nalja Sinule külma judi tulega minu juurde Tekki olla jätta ka pea ja jalaga välja, sede mulle kuuma nalja Sinule külma